Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Itt mindenki megkapja a magáit A misod a 18. kerületi önkormányzat támogatja Eltűnt közben Igyekszem mindig úgy telefonálni, ilyen szignálok végére. Ahó, egyet -egy csöng, és aztán nem, akkor megint csöng. Minden a kísérleti műsor. Jó reggelt lehet? Úgy Attila van a vonalban, 18 kellett polgármester. Jó reggelt kívánok, nagyjából két-három témánk lesz. Addig tartunk, amíg tartunk, de nagyjából 8 5 perckor abba hagyjuk, ha akarnak, kérdezhetnek, bár egyelőre óvattal tegyék, mert a témák annyira vannak jelentősek, hogy akkor nem fogjuk tudni befejezni, már pedig nem szeretnék kapkodni. 0679.300.995 és 0679.300.996. Először is, hogy mennyire komoly az érdeklődésem, ugye ki is gondoltam erre, de azóta is beszéltünk, hogyan sikerült a Hofer Majális, Egészen kiválóan, nagyon szépen köszönöm az érdeklődést, és a szurkolást, hogy nem esett az eső, hogy a volt kezdőnk között egy fogadás arról, hogy május 1-én néztem a hivatalos OMS honlapot, és azt érték, hogy délelőtt már esni fog, de... megfújni fog a szél. ...fog esni, és igaza lett. Hála jó Istennek! És azt mondta, hogy olyan gép is megjelent, ami azt megjelőzően soha. Így van, így van, így van. Volt egy olyan 50-es években, kizárólag a kínai piacra gyártott lánctalpas traktorszerű eszköz, amit ö, akkor már nem a Hoffer, hanem a Vörösszsirak traktorgyárban készítettek, és ilyet még soha nem láttam én magam sem, és a helyiek sem, ö, legalábbis ö, olyan formában, hogy darabokból lett újra összerakva és működő képessé téve. Tényleg egy nagyon nagy élmény volt, amikor beindították, és elkezdett turuzolni ez a nagyjából most már 60-70 éves eszköz. Um... Ugye azt mondta annak idején Avras és Tibor, hogy fiala hagyjuk a humorreutikus dolgokat, de azért szerintem ön sem gondolta volna, hogy én ki ebben azon gondolkodom, hogy a, vagy jut eszembe ön, és Hoferm is, hogy milyen az idő. Ez a szerződésünkben mint kötelezettség nincs előírva. Nincs, nincs, nincs benne, de hát én ennek külön örülök egyébként, hogy... És ha már itt tartunk, csak a személyes vonzatok, ugye jöttem haza a Ferihegyről, amit már nem Ferihegynek hívna, csak hogy zavar, tehát én szerettem volna így udvarolni a de a válaszába bele akartam beszélni, mert csak zavarba hozhatott volna. Úgyhogy, de azt kell, hogy önnek mondjam, hogy az a busz az maga, maga Budapest és Magyarország, Csebben a tenger, mert amik például, ha az ember fölszáll a fradi pályánál, akkor az egy első ajtós felszállás, addig például a Liszt Ferenc repülőtéren teljesen érthető módon az összes ajtaját kinyitja, mert egyébként azok a külföldiek és azok a magyarok, akik ott felszállnak, sose felnének fel az autóbuszra, nem tudná tartani az autóbusz a menetidejét. ezen kívül pedig minden ugye külföldiek számára nincsen kiírva idegen nyelveken, halványilag őzük nem lenne az embereknek, hogy itt mit kell tenni, de ebben benne van teljes Magyarország. Ezen tökéletesen egyetértek. A 200-as viszontoszról beszél, vagy... Igen, a... Arról, arra, arra. 200-as viszontoszról, igen, igen, igen, mert csak említették most Fiala úr, hogy a vadipályánál, de az a prodi pályáig tudomásom szerint nem legyen, csak külbányok is testig, lehet... Jól beszél, nem, nem, nem, hülyeséget mondtam, de nem, nem, nem, igen, jól beszél. Az egyes villam, bár jól pillanat, akkor úgy nem, igen, jó beszél. Egyes villamos volt, metró volt, és, és ez, igen, ön, önnek van igaza. Igen, igen, így történt. Igen, csak egy, egy, egy, egy szakasz kihagyta bele beleértve, hogyha az ember egyébként leszáll a hármas metróról, és kívülről ránéz a szerelvényekre, akkor nem biztos egyébként, hogy utána volna kedve beleszállni. Ez kétségtelenül így van. Hát az most ma már teljesen bizonyosan látszik hogy a hármas az, és ebbe beleértve a szere szerelvényeket a metróállom. Jó ja, csak belegondol abba, tehát minden nap messziről jött ember akarok lenni, hogy ne ugyanazt mondja, mint előzőleg, hogy elutazom, hogy felfrissüljek, hogy belegondol abba, hogy ezt csak ránéz a hármas metróra, annak a szerelvényeire, hogy miközben azok lehet, hogy műszakilag mindennek megfelelnek, egyszer csak azt teszi fel a kérdést, ön Ugi Attila saját pagának, Jézus Mária, én ebben utaztam, ebben utazik a feleségem? Én azt tudom mondani, ez így van, minden nap ebben utazik, tehát, ő szokta meg, egészen pontosan mondani nekem, mert ő vonattal érkezik Cilvány a restre, és onnan megy a belváros felé, és ő szokta nekem mondani azt, hogy hát bizony néha szagokat lehet érezni benne, ami nem biztos, hogy való volna, és ezek nem biztos, hogy a műszaki állapotból következnek. Tényleg egy nagyon nagy ráncszervalrás és átalakítás fél erre rá. Most én ezt úgy tudom, hogy egyébként a teljes hármas metró felújítása. Me én ezt értem, de addig is naponta az ember ránéz a 3 metróról és azt mondja, hogy nem inkább gyalog. Az egy másik kérdés, hogy elég hossza megy a hármas metró, tehát azt legyalogolni, azért nem egy egyszerű történet. Hát a kettes metrósa volt teljesen egyszerű történet, ugye, jól emlékszem. Nem csak érti, ilyenkor. Ez, ugye ez az a beszélgetés, hogy de én a hármas metróra mondtam, nincsen önnek semmi felelőssége, összesen annyiban tartozik ide, hogy az ön területén is megy, és. Csak mondom, hogy eszembe jutott. Sokszor jut eszembe. De most akkor jön a fő téma, az egyik főtéma, Lázár János lépjen fel a cséri telep ügyében is. Az MSZP budapesti elnöke Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter fellépését kéri a 18. keleti cséri telepi környezet szennyezés megszüntetése érdekében, és most a teljes szöveget nem olvasom föl, de tegnap elmélyedtem a cséritelep telep történetében, Uh, valóban 1896-ig jutottam, ha nem veszik rossz néven se önse, hallgatói, most 1896-tól különböző időszakokat tekintve nem foglalnám össze ezt a nagyjából 120 évet. Azt kérdezem öntől, miközben elébevágok annak, amit mond, mert tudtam már, ez fővárosi kezelésben van, és nem 18. kerületében, ugye? Igen. De az illatos út is. De az illatos út, ugye ez most az illatos úti budapesti vegyi műveknek a példájára jön elő ez a történet szerintem. Az a se 9. területi történet volt. Úgyhogy ön, aki ezzel a történettel nem először találkozik, legyen szíves dióhéjban, most 43 van, 46-ig van három perc, hogy foglalja össze a csíri telepel való viszonyát egészen 2015 május 6-ig. Ugye Bárócséri Antal a városnak ezt a területet elsősorban azért, hogy a kommunális hulladékok gyűjtsék össze és vigyék oda, talán nagyon kevesen tudják, hogy külön vasútvonalat is építette erre székesfőváros az 1900 es évek elején, hogy azon tudják kiszállítani a különböző hulladékokat elég hatékonyan egyébként, mert helyenként 25-30 méter magas halomban áll jelen pillanatban is a normális alluviális térszint fölött ez a ez a hulladék mennyiség. Most akkor Hány méter? A háború vége. Telenleg, hány méter? Van ahol 25, van ahol 30, tehát a térszintről. És nyilván ez ugye egy 54-es fél hektáros területről van szó. Így van, fél hektár, de nem mindenhol. Tehát ezt, ezt ahogy éppen akkor dédapáink jónak látták, és leborogatták, illetve elplanírozták. Hát van ahol magasabb, ahol alacsonyabb. A második világháború befejező, befejező időszakban körülbelül az 50-es évek közepénél történt az az időpillanat, amikor, amikor már teljesen lezárták a területet, és onnantól a város kezdte használni egy ilyen kommunális háttérbázisnak, ugye a, az útépítő cégei, akkor a folyékony hulladékszállítás lánykori nevén, a szippantósok telephelye települt oda, aztán a fővárosi köztövölet fenntartónak volt ott egy üzeme, tehát itt nagyon sok minden ö, elsősorban a város hátteréhez tartozó dolog került oda. És gyakorlatilag ez örök ö, idők óta nagyon nagy kérdés, hiszen ezzel már elkezdett foglalkozni 15 évvel ezelőtt az előző szocialista, szabaddemokrata városhezetés és kerületvezetés. Akkor született egy döntés, hogy akkor már ezt az egészet rekultiválják, akkor a főváros nem csak két pénzért a 18. kerülettől megvásárolta a cséri teleppel szomszédos bivajrét, területét, és így ilyen formában azt mondta, hogy a csatornázással összekötve majd ennek az egész területnek a rekultíváciai, is el fog indulni. Ugye abban az időszakban a, a, a városvezetés erre a területre szerette volna helyezni, tehát ez még kb. 2007-2008-ban volt. Erre a területre szerette volna helyezni a Cseppeli szennyvíztisztítónak egy mellékvészét az úgynevezett szennyvíz iszaptárolót, illetve szárítót. Aztán gyakorlatilag ez 2008-2009 körül ö, már elhalóban volt ez az összet, és a, a fővárosi kormányváltással egy időben ez gyakorlatilag teljesen elletletre. Ugye ekkor került elő az, hogy akkor egy más módon szükséges a területet rekultiválni, mert a fővárosnak ez a típusú tevékenysége nem csekély mértékben egyébben, egyébként a környéken élőknek a tiltakozásának a hatására, de nem, nem, nem, nem jöhetett létre. És ugye ekkor kezdődött a fővárosban már 2010-ban... mi nem jöhetett létre? Ez a Csepeli projekt, ugye a Csepeli nagy szennyvíztisztító projekt egyik vizemi folyamatának a 18. kerül. Oké, okay, rendben van, ez nem jöhetett létre egyébként 746-30 on tehát megfogadtam, bár volt két közbekérdezésem. Azt kérdezem Öntől, hogy ennek a területnek és az itt lévő tárolásának a megítélését mennyiben változtatta meg az a 2013-as történet, amikor illegális iszaptemető kapcsán eljárást indított a rendőrség. Én azt, gondolom, hogy, én azt gondolom, hogy ez speciálisan az ott székelő fővárosi többségi, tehát a fővárosi százszázalékos tulajdonban lévő gazdasági társaságnak a, majd a rendőrség eldöntő, hogy milyen mértékben szándékos, milyen mértékben csak szement, hogy bizonyos dolgok okay. följönnek. Jó, csak a következőt szeretném kérdezni, hogy ez egy, egy másodperc, egy pillanat, visszatérünk ide, de azt kérdezem öntől, jó. hogy ez egy cezúra ennek a cseri a történetében, vagy nem? Szerintem a cezúra a cséri történetében nem ez a pont, mert szerintem ezt előtte is hosszú-hosszú ideig csinálták, csak nem volt világos, vagy akkor... Oké, okay, akkor azt kérdezem, hogy ez egy illegális iszabtemető volt, ez, ez egyébként egy cezúra-e, attól, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mióta? Nem, a cezúra az az volt, továbbra is azt gondolom, amikor úgy döntött a főváros, hogy nem hozza ide, szerintem nagyon helyesen a cseppeli egy speciális működési folyamatát. Az volt a CERZU. Oké, rendben van. Akkor azt kérdezem hogy a 2013-as rendőrségi eljárást megelőzően mit tett és az elegendő volt-e ennek a szeméttelepnek, a rekultiválására de nem szeretnék olyan szavakat használni, amin mögött magam sem tudom, hogy milyen tartalom van. Tehát amikor ott éltek a 18. kerületek, ez a legpontosabb meghatározás, akkor azon kívül, hogy nem örültek annak, hogy volt a környékükön egy szeméttelep, amely egyébként akkor még működött, ezek szerint. Milyen környezet szennyező hatástól féltek joggal, vagy alap nélkül? Én azt gondolom, hogy az emberek ezzel valamilyen szinten együtt éltek, ha nem szerették, akkor is nagyon sok embernek egyrészt munkát adott, e, másrészt e, még az én gyerekkoromban onnan a cséri, cséri földet hoztak a saját telkükre, hogy azzal javítsák föl a telken lévő virágákat. De azoknak a kutaknak a minőségét, amelyet most az... óvnak a, a cséri teleptől, vajon ebben az időben most hányban járunk? 2000 hányban? E, amikor vorták a... Nem, nem, nem, amikor a cezúra van. A cezúrat? Ez 2008 2009 Oké, 2008 előtt féltették-e a kutaikat a környezetszennyezéstől? Szerintem féltették az emberek a környezetszennyezéstől, de nem az akkoritól, tehát nem attól, ami akkor abban a pillanatban zajlik, hanem amit majd idehozhat a féri települő, ez az új tevékenység, ami a Csepeti szennyvíztisztítónak mondom egy ilyen melléküzemágány kézzelében. Akkor azt hogyan lehetett odahozni, volt-e ezzel ellen szakmai politikai tiltakozás? Hát volt szakmai politikai tiltakozás, én mindig elmondom minden egyes alkalommal, hogy a fővárosi közgyűlésben, amikor először előkerült ez valahogy 2005-6 magasságában, én akkor megkérdeztem az összes érintettet, hogy mi a garancia arra, hogy ez nem fog helyben környezetszennyezést okozni. Erre az akkor illetékes főpolgármester helyettes rendkívül tréfásan a következő választ adta nekem, hogy képviselő úgy mi a garancia arra, hogy ön. 5 novemberi estéken nem végez tiltott nőgyógyászati beavatkozásokat ott. <gül> ezt komolyan mondja? Hozzá. Ezt teljesen komolyan mondom, ez benne van a jegyzőként. Ez akkor Horváth Csaba volt, vagy bárki más? Kipor? Hát nem szeretnék mondani, mert már nincs az élők sorában, tehát vagy jót, vagy sem, Röntgen. de valóban ezt mondta a felelős főpolgármester helyettes. is. Szocialista volt egyébként. Igen, akkor az a vajda lehetett. <gül> hát, igen. Jó, hát, kés csoda egyébként az embernek az emlékezőt, hogy a szakmai emlékező tehetség, ugyanúgy, mint a huffer majár isek, hogyan jönnek föl, de nem szeretnék a saját emlékezetemnek a csodára rá eszmérni, mert most ez nem hiszem, hogy annyira fontos, ez egyébként nem élő műsorba törölve lenne. Uh, térjünk vissza tehát ide, neki volt egy sajátos humor, ahogy én visszaemlékszem az alkatában annak megfelelően. Igen. Uh, mennyire nyugodtak bele akkor ott a környékbeliek mi történt vagy mi nem történt. A, a, a környékben élőknek az összefogása alapján lehetett megakadályozni azt, hogy ez a projekt megvalósuljon. Csak hogy, mivel ez a projekt megva, ennek a projektnek a megvalósulása megszűnt, tehát a lehetősége, hogy ezt jelentős uniós forrásból odaviszik, és ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan a sérítelep tevékenységének újragondolása. Maga a terület normalizálódása bekövetkezik, és ugye ez meg lehet akadályozva a kerületi embereknek a fellépése következtében. Gyakorlatilag, mit, de most mit akadályoztak meg, hogy ez a szennyvíztelep ott legyen, és ne csepelen vagy mit? Nem, nem, nem mondom, Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy szennyvízviszap komposztáló elemet akartak tenni. Tehát a csepelen lett volna maga az egész beruházásnak a fő sodorvonala. Én magam nem értem, hogy hogyan jutott egyébként eszükbe, hogy szárazföldön teher... Oké, okay, ez egyébként később hol jött létre? Termékét átvisz... Ez hol jött létre később? Azt ott meg tudták helyben csinálni. A cseperi, cseperi terep helyre építették be ezt az elemet. Oké, ezt megszüntették, ez mit okozott ezen a környéken? És ez okozta azt, hogy meg, meg, azon az a gondolkodás, hogy egyetlen ezzel a területen mit kezdje. Á, értem. Azt. Tehát a főváros onnantól kezdve, hogy a helyiek tiltakoztak, belétve az önkormányzatotok, azt mondta, é. ahogy ezt szokták mondani, rohadjatok meg foglalkozzatok ti a saját problémátokkal, mi ezzel külön nem foglalkozunk, rohadjatok meg törölve. Ez egyébként mivel járt együtt? Az, hogy nem kaptak egy fillért se? Hát ez egy, ez egy hogy mondjam, tehát ez, ez az egész, ott, ott, ott, ott voltak a Fővárosi Önkormányzatnak a korábbi, korábbi, korábbi cégei, de azoknak nem volt jövőképe, nem mondták, hogy mit csináljanak ezzel az egészsel. És 2010-ben, amikor megtörtént a váltás, én akkor ültem le először az FKF vezetőjével, akkor ültem először az FTSZ vezetőjével, hogy egy ősz uh, budapesti uh, gondolkodás induljon meg arról, hogy a cséri teleppel egyáltalán mit lehet kezdeni. Ugye persze voltak ötletek, hogy majd vízi vidám és mire, ott meg, és, meg. És mire jutottak? Ez ez nyilván őrültség. De mire jutottak? Hát uh, aztán utána arról jutottunk, hogy nyilvánvalóan uh, egész huszáj feltárni pontosan azt, hogy mit található ebben ezen a területen, milyen mértékű összenyezettsége ennek a területek. Ezen kívül... Ittálj meg egy pillanatra, ez megtörtént? Részben megtörtént, részben most is zajlik, mert ugye mondom, ahogy ön említette, hogy 54 és fél hektárról beszélünk, és a felszín alatt is vannak. Tehát, nyilván az... Elvileg ennek mikor kéne befejeződnie? Hát ez év december 31-ére el kell készülnie egy olyan tanulmánynak, amelyik pontosan megmondja azt, és erre nem kevés állami forrás fordítódott, mert már a tavalyi költségvetésben 100 millió az ideigben közel 50 millió forint van csak a cséri terület. Tegnap is ennyit mondott telefonban, igen, szóval? Rekultivációjának a rendezésére. <gül> és ha az év végére el kell készülni azoknak az irányoknak egyáltalán, hogy, hogy, hogy a területet egyben... Oké, okay, rendben van, elkészül ez a tanulmány, ha csak Lázár János közben nem avatkozik, ezt Magyarországon sohasem lehessen tudni, különösen, hogyha nagyon kérik, és még csak az elején tartunk, de nem akarok viccelőzni, nem túl vicces téma, csak azért ezt nem tudtam magamban tartani konzervműsorban lehet, törölve. Uh, utána kellene akkor valamilyen terv, a, a felmérés alapján valamilyen uh, módszerrel ott valamit tenni, megszüntetni azt a veszélyezettséget, így. amit egyébként kimutatna ez a tanulmány? Így van, van De Arról azért nem tudunk beszélni, mert a tanulmány hiányában erről nincs mit mondani most. Nincs, hát azért nincs mit mondani, mert... Jó, de akkor most egy pillanatra várjunk. Meg a funk... Vissza fogunk tudni rá térni, minden nap kísérleti műsor, de van ez olyan fontos téma, hogy találjunk más alkalmat is, nem holnap, de a jövő hamarabb. hamarabb. Azt kérdezem öntől, potenciálisan, amit ugye, mint tudunk, ebben az országban sajátosan kezelnek, mint szót, uh, árulja már el nekem, még mielőtt Kunhalmi Ágnes megszólalt, még mielőtt az illatos úti telep kapcsán felhorgattak volna a kedélyek. Erről hogyan gondolkodott a nép, elsősorban az a nép, amely a Cséri telep környékén élt? Én azt gondolom, hogy másfél-két évvel ezelőtt, amikor kiderült, hogy mindenféle papírok és engedélyek hiányában szállítottak oda, amire ezt hiszem, talán a képviselőasszony is utalt a sajtótáig, ez egy jó két éves, három éves történet volt, akkor azelőtt egyébként nem foglalkoztak vele. Tehát nekik, ők azzal meg voltak elégedve, hogy onnan elkerült és lekerült a napi rendőr az, hogy nem lesz ott a komposztáló. Időről időre voltak olyan őrült eszetek, mondom, hogy vidél-idámban, meg, meg... De most nem ezt kérdezem, azt kérdezem, hogy mennyire voltak nyugtalanok az ottaniak. Akkor, amikor ez az illegális iszaptemetővel kapcsolatos tevékenység volt, az ott meglehetősen felhorgasztotta a kedélyeket, de ahogy én néztem a sajtót, 2014 és 2015-ben egészen április végéig a cseritelep kapcsán híreket mérsékeltem, vagy sehogy sem lehet találni. Hát pontosan, mert az ott élők megszokták azt, hogy ott, az a telep, az ott van. Azon nem lehet keresztül hajtani, alá lehet látni, de hogyha a város felé azt ki kell kerülni. Már a nagyapjuk idejében is így volt, a dédapjuk idejében is így volt. Mennyire volt minőségi változás, vagy nem okozott minőségi változás ez a 2013-as történet? Szerintem ő, igazából minőségi változás nem okozott. Én most nem akarom prejudikálni azt, hogy mi történt ott, és hogy milyen mértékű, mert ugye a bíróság még nem hozott döntést, a rendőrségi vizsgálatot még teljes egészében nem zárultak le, de az a, az a terület egy sarkán... Tegyük hozzá, hogy ez ugye másfél éve történt, illegális tervető 2013. október 2. Ma ugye május a van és 2015, ezt akárhogy is vesszük, ez minimum másfél, másfél év. Isten malmai lassan őrölnek. Hát igen, Isten így is. Tehát én azt mondom, hogy, hogy nyilván azután a, a, ezek a dolgok ezek egy picit, ezek egy picit leültek. És, nyilván az és egészen addig, ami Kunhalmi Ágnes tegnap meg nem szólalt, addig fel se horgattak? Fel se horgattak. Azt kérdezem öntől, avval együtt, hogy lehetséges, hogy csak haragot fog magára vonni. Ez a tegnapi megszólalás, ez egy politikai megnyilvánulás, egy indokolt politikai megnyilvánulás, mondván, hogy Magyarországon a politikai haszonszerzésnek nincs gátja, sajnos, illetőleg, hogy ez egy indokolt környezetvédelmi megnyilvánulás volt-e, és akkor számíthat-e a pont kutól kezdve a Greenpeace-en át mindenkire, független attól, hogy ők az elmúlt évben annyira nem voltak aktívak, de Isten ments, hogy kiváltsam a Greenpeace haragját magamra nézve. Igen, és a négy mancs is természetesen. <gül> nem Én azt gondolom, hogy hogy egy országgyűlés egy országgyűlési képviselőnek, hogyha van egy kis. MSZP Budapesti elnök. Sőt, sőt annál inkább, ha van egy kis szabadideje, akkor nyilván abban a válaszok közötten, akkor amikor elindult, időről, időre, valamiféle megjelenés számot kell produkálnia. Most ezek közé a megjelenés számok közé tartozik. Ez is. Én egyébként a magam részéről, és lehet, hogy most itt nagyon furcsát fognak a a hallgatók az én számból hallani Bizonyos tekintetben ennek örülök mert erre a kérdéskörre akkor most másfél év után megint ráirányítja a figyelmet ráirányítja akár az én lanyguló figyelmemet is hogy akkor most még egyszer fölhívjam a minisztériumokat végig hogy akkor hogy állnak, hogy állnak ebben a kérdésben rákérdezzek arra a fővárosi cégre. De miközben itt van -e valami számháború, mert Kunhalmi Ágnes azt mondja, a telet kármentesítése 10-20 milliárd forint lenne, ami nagyjából azt hiszem az ötszöröse annak, mint amiről az illatos úton volt szó, bár lehetséges, az indokolt nem értek hozzá. Honnan lehet tudni, hogy ez mennyibe kerül? Hát ez a... Vagy ráütött Kunhalmi Ágnes arra a szép hasár, és ez jött ki belőle. Én nem akarom bántani a kicsasszonyt, szóval úgy, hogy még fokú diplomával nem rendelkezik, tehát azért ne személyeskedjen. Óvatosabb, óvatosabban bánnék le az, az ilyen típusú kinyilatkoztatásokkal és attól függ a rekultíváció mértéke, mértéke és annak az ára, hogy mit szeretnénk arra a területre. Rendben van. Itt abba kell, hogy hagyjuk, mert 7 óra 59 perc van, lottozzunk, jó? De egy olyan lotót folytatunk, amit felelősség... Ezt most örülve, mert lottozni felelőssége mert most komplet hülyeséget mondtam, szóval lottózunk. Azt kérdezem öntől. El fog ez a történet oda jutni, hogy Lázár János közbeavatkozik, vagy ez nem egy illatos úti telepi történet, és akkor egy olyan sorok közötti olvasás magas művészetéről tettem tanúbizonyságot a hallgatóim számára, amire egy tízes skálán kettesre se vagyok büszke. Sajnos ma Magyarországon ilyen a hétköznapi élet. Holnap bácska Jánosra egy meglehetősen kétségbeesett beszélgetést fogok szerintem folytatni, hiszen bácska János nagyjából azt fogja tudni érzékeltetni, hogy az a rendezési mód, amit ő szeretett volna elérni mindenféle szabályok betartásával, azt a magas politika beleértve a saját politikai osztálytársai a népkedvért felülírták, és elkezdődött egy olyan kármentesítés, amire ő egyébként azt mondta, hogy ilyen is, ilyen szabályokat kellett volna betartani. A nép kedvéért ezeket a szabályokat vagy betartották, vagy sem. Momentán pillanatnyilag per pillanat úgy látom, hogy ezt nem feltétlenül, de a nép érdekében mindenen át lehet lépni. Tehát arra kérem Önt, hogy mindennek a figyelembevételével, és a hazai joggyakorlat és a hazai politikai élet ismeretében megfelelő rész aláhuzandó, mit gondol, eljut ez a történet két héten belül oda, hogy Lázár János megjelenik ott, nem ő személyesen, hanem valami gép, és fogalmam sincs, elkezdik széthordani, de hogy hova, azt se tudom. Tehát megjelennik ott olyan erő, amit korábban nem. Nem, nem gondolom, nem gondolom, ez egy teljesen más típusú helyzet, én azt gondolom, hogy... De ön is úgy gondolja, két, tehát, hogy a Künhalmi ágnes felszólalása már csak az is, mert benne van az illatos úti történet, az összefüggésben van a 9. kerületi történésekkel. Hát persze, mert van egy hullám, amire fel lehet ülni, és ezt a kettőt összekapcsolva lehet... Ez hisztériakelt, és vagy annál azért kevesebb? Tehát... Bocsánat. Ez hisztériakelt, és vagy annál kevesebb? Szerintem ez annál kevesebb, és mondom, én ezt nem bánom, ennek onnan pozitív hozadéka. Tehát a, én azt gondolom, a képviselő képviselő azt meg lehet köszönni, hogy megint felhívta a figyelmet egy fontos kerületi problémára, és akkor megint mindannyian egy picit tudunk talán naponta fél órával többet foglalkozni ezzel a kérdéssel, akkor talán a 48-ban becsukott és felhagyott szemétlerakó még mondjuk ebben az évtizedben rekultívációnnal tud indulni, és az, az 54 hektár valamilyen módon hasznosításra tud kerülni. Hát ez mindenféleképpen egy, egy, egy, egy, egy fontos előrelépés. Ebben én azt gondolom, hogy nincsen benne semmiféle rossz érzés, hogy ezt most előhozta. Nyilván nem ezzel a szándékkal hozta elő, hanem Egyéb célokat szeretett volna, de ez most mellékes. De könnyen lehetséges, hogy csak azokban a kerületekben történik valami, amely kerületekkel a rádiókúnak vagy nekem szerződésem van, csak azért, hogy mindig legyen témánk. Hát például. Jövő héten ismét beszélünk, hogyha az események úgy hozzák, akkor akár többször is. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Én is köszönöm. Ugi Attilát hallották, 18. kelet polgármesterét. Végre nem sietek Szeretem ezt az életet a sádok, a sádok. Emberek sétálnak Megnéznek, megállnak Várják, amíg elmegyek Emberek, kedvesek Tétovák, derüsek Veled -e? vasárlak, vasárlak. Minden lányban téged látlak, minden percben téged várlak. Minden lányban téged látlak, minden percben Én okoztam ott. Nem tudom, mit tegyek, maradjak, elmenjek, mindenütt kerestelek már. Hat napig vártalak, végre már lássalak, miért nem sietsz jobban hár. műsort az újpesti Önkormányzat támogatja. Jó reggelt lehet? Mintermontás Zsolt van a vonalban. Én, illetve a rádió négy önkormányzattal van kapcsolatban, de hát a kapcsolatokat mind én hoztam létre, ugye Ferencváros Zugló, 18. és ön, Hát jelen pillanatban egyedül Újpest, a Békeszigete. Hát remélem, hogy ez így is marad. Én rajta leszek. <gül> Mondtam is Ugi Attilának, hogy nehogy véletlen, ez, mindez azzal legyen összefüggésben, hogy ne maradjunk beszélgetésihez való témanélkül. Ön fővárosi közgyűlési tag. Azt kérdezem öntől, miközben nyugodtan mondhatja, Vintermontes Zsolt van a vonalban, és kérdezhetnek is tőle 0670, 996, 55-ben maradtunk, addig tartunk? Igen, igen, igen. 58 is lehet. Hogy um, az a történet, amit én felületesen ismerek az illatosúttal kapcsolatban, és amiről majd holnap részletesen fogom kérdezni Bácska János, bár nyilvánvaló hogy ő majd diplomatikus lesz abban számomra megjelenik az, hogy van egy probléma, annak van egy sajtótállalása, az, ahogy Magyarországon fogalmazzák, habosodik, habosodik. Az ember már nem nagyon látja konkrétan, hogy e, mekkora is a hab alatt a történet, de a hab az óriási. Politikai nyomás nehezedik a kormányra. Politikai Nyomás hatására a kormány pedig cselekszik, miközben az önkormányzat, amelyikhez nem tartozik, mert a területén van, de a fővárosi önkormányzat kompetenciája, amely törődik is vele, és nem is a szónak abban az értelmében, ahogy egyébként összehasonlítjuk a amely éből cselekszik is. Magyarul, azt kérdezi, hogy röviden mit akarsz fiala, akkor az a kérdésem, hogy vajon miközben Bácskai János elmondás alapján itt egy... Sok lépcsős ö, történetet kellett volna tapasztalnunk, különböző hierarchiákat, különböző illetékességeket és hatásköröket betartva, beleértve törvénymódosítást. Úgy tűnik, hogy a, politika, a magas politika, a nagy politika megteheti azt, amit a helyi politika nem, átléphet ezeken, és a lakosság érdekében megteheti azt, amit egy polgármester nem. És most csak az a kérdés, hogy vajon ez a veszélyezettséges tényleg fennállt? vagy pedig egész egyszerűen a politikai felhőt akarta elhárítani a kormány akkor, amikor cselekedett. Nem tudom, mennyire voltam érthető, szerintem utána a történetet ismeri, ha bonyolult is voltam, nagyjából eldöntheti, hogy van-e véleménye, és ha van, akkor azt néhány emberrel köztük vele meg akarja osztani. Beleértve, hogy én ezt jól látom-e. Az a baj, hogy, és így nem kezdünk mondatot, ezt én más között, a barátaink között szoktuk mondani, hogy úgy nem kezdünk mondatot, hogy az a baj, tehátok ezt vissza is szívtam. Ez egy tipikus példája szerintem minden tekintetben a hazai közállapotoknak, és nem tudom, megengedhetem-e magamnak azt, hogy... Azt én megengedem. Kon konkrétan, konkrétan nem ismerem. Ha jól tudom, az egy korábban magántulajdonban, vagy most is magántulajdonban, de felszámlás alatt lévő Tég tulajdonában lévő telephely, ahol vannak bizonyos anyagok, amely. És akkor ugye innentől kezdve. Jól beszél, akkor én az előbb rosszat mondtam a fővárossal kapcsolatban. Igen, elnézést, abban rosszul fogalmaztam. Elnézést, önfogalmaz pontosan. Hát, hogy... Lehet, hogy kevésbé ismer a történetet, de már is egy olyan dolgot mondott, amit én rosszul elnézés, korrekció. Ö, és, az, és, és nem biztos, hogy ez így lesz végig, hogy nem fogok én hibázni. Még egyszer mondom, mert szerencsére nem újpestem van ez a történet, bár valóban fővárosi közülési tag vagyok, mint valamennyi. Megválasztott fővárosi polgármester, ugye a törvénymódosítás után. Tehát a lényeg az az, hogy szerintem ez tipikusan egy olyan kérdés, amelyben nem lett volna szabad ilyen szinten a politikának beleszólnia. Nyilván vannak olyan ügyek, amikor a sajtóhoz való fordulás és a nyilvánosság az. Nem, meg, is, meg is kaptam az üzenetet, nem a fővárosi, rosszul mondtam, mondom, 2007 óta a felszámolói. Így van. Tehát én egészen biztos vagyok benne, hogy nagyjából az zajlik, hogy itt egy olyan jogi procedúra van, hogy a felszámoló azt próbálja ugye a jelenleg hatályos törvények szerint elvégezni ennek a cégnek a szabát. Bár ugye Bácska János elmesélt, hogy a felszámoló tevékenységével is azért voltak problémák az elmúlt időben. Ez, ez, ez, ez aztán a végképp nem, nem, nem tartozik az ismeret körönbe. A lényeg az az, hogy a felszámolók lenne dolga a, pénz, a cégben nem létező pénzből elvégezni ezt a mentesítést, vagy hogyha ő ezt nem tudja, akkor van-e a környezeti felügyeletnek, környezetvédelmi hatóságnak jogköre ebben eljárni, de hogyha ő kötelez valakit, aki nem végzi el, akkor kinek kell lépnie. Ez egy nagyon bonyolult, összetett dolog. Az, hogy egyébként nem tudom miért és hogyan kerül elő ez az ügy, ami nyilván nem szerdáról csütörtökre lett életveszélyes, ha életveszélyes lett egyáltalán. És hogy ebben a, erre a politika hogyan reagál, az szerintem, szerintem nagyon jellemző és nem tud. Jó, De ez ugyanaz a politika, aminek ön és Bácskai János része, csak önök a helyi tartók. Ez, ez így van, és ugye... És ezzel most önöket nem becsültem le, és nem, mond, nem helyeztem el önöket negatív kontextusba. Nem, nem, nem, nem, nem, sőt, ugye én azt gondolom, hogy az, az valahol a helyi, városi, vagy kerületi polgármestereknek a a tekintéjét és jelentőségét mutatja, hogy egyébként a helyben élők minden ügyet a polgármesterhez kötnek. Legyen az fővárosi hatáskör, legyen az valami állami vállalathatáskör, legyen az kormányzati hatáskör, stb. Ha ott van az illatos úton valami probléma, akkor a polgármester oldja meg. Igen, de hogy én azt tapasztaltam, polgármester úr Báska János az igényelt a világán mindent elkövetett abban a lehetőségi körben, ami, számára lehető, ami lehetővé, lehetővé volt téve. Ezt elsősorban az online újságírás nem tartotta elégnek, ezzel kapcsolatban elkezdtek havosodni a kedélyek, és aztán történt, ami történt. E, ugyanakkor, akárhogy is nézem, ha csak holnap meg nem fog részletesen cáfolni, de őszintén remélem, hogy elmesélje a történetet. nem az a lényeges, hogy nekem ebben minden szinten igazán van, -e, vagy belejt, vagy egyáltalán. egyáltalán nincs igazam, akkor persze azért az, az, az, az, az ciki, De mégis úgy tűnik a legutóbbi beszélgetésünkben, én kifejezetten arra kértem, bár így nem fogalmaztam, hogy nehogy olyan legyen, mint Pető Iván, a Tocsi hogy ugye azt mondták, hogy az Ezdész magára rántotta azt a lepedőt, amit nem is kellett volna. Volna. Aztán annak nagyon jó kis következményei voltak. Tehát Isten mencs, hogy Bácska János egy olyan lepedőt magára, amit nem kéne. E és a aztán azok, azok az események, amelyek az én távolítemben nem voltam Magyarországon történtek, azok váratlanul értek, mert egy olyan beavatkozást mutattak, amit én nehezen tudtam. Tehát ott hirtelen az egyik sakfigura olyan tudott lépni, amit korábban nem, de lehetséges, hogy én ezt rosszul látom. Amikor én azt mondtam, hogy a, a helyben élő állampolgárok azt gondolják, hogy azt mondják, hogy a polgármester oldja meg, az, az a helyzet leírása. Nyilvánvalóan egy polgármester nem tud olyan dolgot megoldani, ami nem tartozik a ami amire neki a jogszabályok nem adnak. De attól a végén még rajta csattanhat az ostor hogy ő egy tehetetlen fa. Minden, minden ilyen ügy a polgármesteren csattan, és én ismerve a Jánost egészen biztos vagyok benne, hogy ő minden, sőt még annál is többet megtett, mint ami a lehetősége. Nyilvánvalóan minden hatósághoz, minden szereplőhöz fordult. Ennek ellenére... Betartva azokat a szabályokat, amiket egyébként egy ilyen szituációban be kell tartani. Persze nyilván nyilv, nyilv, nyilvánvalóan, tehát nem foghatja fülön a hatóság vezetését és viszi oda, maximum szólhat neki, hogy találkozzunk a helyszínen, tehát nyilvánvalóan... Jó, de most nem véletlene, hogy Kunhalmi Ágnes a 18. kerületi történetben mindjárt Lázár Jánoshoz fordul, mint minden polgármesterek polgármesteréhez. Én nem szeretnék Kunhalmi Ágnes szerepéről beszélni, szerintem ebben az ügyben, e, és szeretnék tényleg kívül maradni. Nagy... Jó, csak az a kérdés, ha Lázár János egyszer ilyet cselekszik, akkor nem bízhat-e bárki más abban, hogy a Wintermantelt kihagyva egy újpesti történetben Lázár Jánoshoz fordul, mondván, hogy neki vannak teherautói, amit el tud indítani, a Wintermantel meg biztos azt fogja mondani, hogy ezt meg kell vizsgálni. Én azt gondolom, hogy ha van egy helyzet, és hogyha ez a helyzet nem tud megoldódni, nagyon szépen magyarul mondva, a jelenlegi jogszabai keretek között, azért, mert a felszámolási eljárás jelen szakaszában a felszámoló biztos nem tud intézkedni, mert nincsen pénze, a hatóság kötelez, de nincsen forrás arra, hogy ezt, ezt mégiscsak valaki elvégez ezt a kármentesítést, hogyha ez tényleg szükséges, akkor... Ha a jelenlegi jogszabályi keretek nem alkalmasak a, a helyzetrendezésre, akkor nyilván a megfelelő helyen változtatni kell. Hogy ez csak egy sima kormányzati döntés, hogy ehhez törvényt kell -e módosítani. Adott esetben erre az egy konkrét helyzetre kell valami átmeneti szabályt vagy egy egyedi intézkedést hozni, ezt én nem tudom megítélni, de az jól látszik, hogy a történet az nem tegnap kezdődött, de nem is tegnap előtt, hanem már hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, ha jól emlékszem 2007 óta zajlik a, a felszámolás eljárás most 2000. De csak ugye itt arról beszélünk, hogy az ember érzékel egy problémát, és megpróbálja azt törvénytisztelő emberként kezelni, ami néha sikerül, néha nem. Í így van, de hogyha azt mondjuk, hogy itt van egy, egy, egy hulladék, amit valakinek el kell vinnie, ez a valaki mondjuk az a cég, vagy annak a jogelődje, aki egyébként ezt oda tette, akkor hogyha azt nem visszük végig a jogi procedúrát egészen addig, amíg, amíg ki nem derül véglegesen és jogerősen, hogy ez a cég, vagy annak a megmaradt vagyon a felszámolási eljárásban nem elég arra, hogy ezt a kármentesítést elvégezzen, mindaddig, amíg ez nem történik meg, addig az én ismereteim szerint más közpénzből erre nem fordíthat, mert akkor ő követel. Oké, okay, akkor azt kérdezem öntől azt meg, a sorok között való olvasás magas mestereként, Bácska Jánosnak megvan az illatos útja. Nem, nem régen megvolt Karácsony gergeinek is valami Rákos, nem tudom hol, egy szeméttelepe. Most éppen megvan, mármint a sajtóban, de korábban is megvolt, Ugi Attilának a cséri telepe. engem. cséri telepe, igen. Wintermantel Zsoltnak milyen van? Na, milyen van neki? Hát nagyon remélem, hogy nincsen semmi ilyesmi. Ugye olyanok mindig voltak és lesznek, hogy valaki illegális tevékenységet folytat. Tehát, Nincs egy kis szeméttelepe valahonnan 1896-tól? Nem, de például még nem. Én... Nincs egy fránya, bezárt budapesti vegyi műveke? Ilyen szegény? <gül> hát nem, hát van nekünk régi gyár, gyártelepeink, amit továbbra is magánkézben van. van csak van ott valami károsanyag. Hát reméljük, hogy nincsen, illetve, hogy reméljük, hogy azok a tulajdonosok, akik. Jó, magyarul, mert ez nem vicc. Ön nem tud arról, hogy meg annyi potenciális illatosult, meg annyi potenciális cséri telep lenne e, Újpesten. Vagy tud, de nem akar róla beszélni, mert a cséritelepet nem festjük a falra. <gül> Egyrészt segíteni nem fessük a falra. Másrészt ugye vannak olyan területek, például Újpesten bőrgyári hulladékot tettek annó, annak a vizsgálatát viszont négy vagy öt évvel ezelőtt elvégezték. Tehát elvégezték tizenvalahány évvel ezelőtt is a vizsgálatot, akkor a talajszennyezés az mutatott valamekkora értéket, elvégezték négy vagy öt évvel ezelőtt is ezt a vizsgálatot, és kiderült, hogy a természet elvégezte a dolgát, amit kellett, és már a szennyezés nem kimutat. Nagy szerencse, a természetet felnék berúgni, ez nem lenne könnyű. <gül> Igen, igen. Embert, ez, egy, ez egy pozitív főle. Volt, még nem én voltam a polgármester, volt olyan, hogy a négyes metró építkezéséből származó, e, azt a földtörmeléket, kitermelt anyagot, azt idehozták Újpestre egy területre, és ittették le. Akkor az akkori polgármester elég nagy csinnadatába föl is hívta erre a figyelmet, és le is tudta állítani ezt a folyamatot. Sajnos az illegális tevékenységre, föl kell tudni készülni, de nem, tud, nem lehet mindig minden egyes esetben megelőzni. A lényeg az az, hogy mindig... A, a probléma akkor van, hogyha a jogszabályi keretek nem teszik lehetővé azt, hogy valaki lépjen, és ebben az esetben például, hogyha visszatérünk az illatos úton, én azt látom, hogy azt feltételezem, hogy az, az, akinek ezt a kármentesítést el kéne végezni, annak erre nincsen pénze, aki pedig aggódik, és aki, eh, akit meg ezzel napi szinten támadnak meg, adott esetben a polgármester, meg nem költhet erre a saját pénzt. Mondhatom-e azt eh, madártávlatból ezen történetek kapcsán, hogy Magyarország a lucaszékek országa, vagy azért ezt nem mondjam? Szerintem azért nem kéne mondani, mert hogyha azt mondjuk, hogy egy európai jogrendnek vagyunk mi is a részesei, akkor nem tudom, hogy mondjuk Franciaországban ugyanez hogyan megy. hogyha ott van egy cég, amely. 10-20 évvel ezelőtt olyan ipari tevékenységet végzett, amelynek ugye ilyen káros anyag, hulladék, stb. ott van a telephelyén, és az fölszámolásba kerül, bár nem tudom, hogy Franciaországban tart-e 7-8 évig egy felszámolás, de mondjuk, ha ott is eltartott 7-8 évig, nem tudom, hogy ott meg tudnánk oldani, vagy hogyan. Oké, okay, rendben van, akkor menjünk tovább. Aztárulj el nekem, hogy az a csoda, amit ön 20 órája osztott meg, és ami egy, nem is tudom, hogy egy ilyen panorámakép, az hol készült és mit ábrázol. Végzés középiskolásaink az Alma elhagyják ugyan, de ez a szöveg. És én próbálom megérteni, tényleg nagyon szép, hol készült a kép? Most már sok-sok éves hagyomány, hogy a végzős diákjaink valamennyi Újpeste lévő közés, középiskolából egy ilyen közös ballagás, fákjás ballagás szerveznek a városháza mögé, a Trombita térre. Uh -huh. é, Most már helyszínt tudom. Ott van egy kis-kis kis műsor. Egy Ezt kikészítette és honnan? Ezt a fotót, illetve ezt az egész élőképet maguk a középiskolásaink, végzőseink találták ki. Mit ábrázol? Ez úgy Mi a nyíl? Vagy, vagy ez egy horgony? Nem, ez, ez egy horgony, ez Újpest címerében a horgony, Aha. tehát ez a Kifotózta? körítésben, és, és ezt egy ilyen drónról, egy ilyen Aha. Képes, drónra szerelt fényképezőgéppel készített. Ön a helyszínen volt, vagy csak a fényképet látta? Nem voltam, nem tudtam ott a helyzet, szóval az alpolgármester úr köszöntötte a, a végig. Rendben, ez nem, ez nem, ez nem ez volt felelősségre vonás. Árulja már el nekem, ez a május 26-a, az Adi Endre Műveletési Házban ez a mozi, ez most micsoda? Ugye azt írja, hogy újra mozi, úgy persze az esemény a Facebook lapja a linken, akit érdekel, csatlakozzon, osszátok, de minek érdekében. Hát annak érdekében, hogy Újpesten korábban négy mozi is volt, három fedett egy kertmozi, ebből most mostanra már egy sincs, ugye a 90-es évek végén minden egyes mozi Újpesten bezárt, ahhoz, hogy valaki Újpesten megnézzen egy premier mozifilmet, ahhoz el kell hagyni a, a városrészünket, és most van egy újpesti cég, illet legalábbis az egyik vezetője, Újpesti lakos, és azzal keresett meg minket, hogy neki van ez a mozgó szolgáltatása, ő egyébként járja a, a, a vidéket. A Jó, magyar... de most arról beszélünk-e, hogyha ez beválik, akkor ott rendszeresen lesznek előadások? Ezt szeretnénk, ez a terv, igen. Mi ugye azt mondtuk, hogy prób prób próbáljuk ezt ki, a legmodernebb technikával, tehát 3D-ben is tudnak vetíteni őket, hozzák a technikát, hoznak mindent, 6.1-es mozi minőségű hang, popkor, minden ami kell, és, és ahogy a plakáton is látszik, most premies filmek, tehát például a Mad Max 5 lesz az egyik film, ami a 26-án, este levetítenek, és előtte pedig azt a Boszválok kettő, ha most jól emlékeztem, és valóban és akár 5 perc sétával, vagy mondjuk három villamos megáll onnyira, vagy távot megtéve, el lehet jönni újpestre. moziban, nagyon-nagyon kedvező áron, mert mindössze 1100 forint a belépéhez, nagyjából fél van, vagy mondjuk Önök termék megjelentést, mozi egy termék megjelentést hallottak. Igen, igen, igen. Keresem azt a bejegyzését, de nem találom, de milyen jó, hogyha az ember előtte már ezt megtette, amikor a fővárosi közgyűlés kapcsán ír arról, hogy valamit a szocialisták nem vettek napirendre, így aztán nem lehetett arról beszélni, amit ön az elmúlt időben forszíroz, hogy ez a központi kiemelt új kórház ez Budapesten igen, ötten, nem belül Újpesten legyen. Nem napi rendbevétel volt, hanem hogy valóban ugye most folyik egy, hát nevezhetjük vitának már inkább szerintem uh, ilyen szakmai uh, hát üzengetés, vagy érdekérvényesítés, vagy javaslattétel, ugye arra vonatkozóan, hogy a kormány szándéka szerint Budapesten megépülő új nagy kórháznak a helyszíne hol legyen, és ezzel kapcsolatban én tettem egy nyilatkozatot, egy szerintem szerintem a legalkalmasabb helyre, mint közlekedési infrastruktúrában, mind pedig egyéb szempontból itt újpesten káposztás megben az inter, majd megvalósuló intermodális csomópont közelében. Nyilván ugye folyik egy vita, hogy ennek Pesten kell, vagy Budán kell lennie. Én sosem vitattam, hogy a budai ellátás is fejlesztésre szorul. Hangzott el olyan javaslat, hogy ez legyen a volt OPNI helyén, amelyet én közlekedési szempontból egyáltalán nem tartok alkalmasnak, de mindegy, zajlik egy ilyen vita. De... Ugye ma így van, április 29-e, megtaláltam, 14 óra 10.46 perc. A mai Fajvárosi Közgyűlésen is szóba került az új Budapesti Kórház kérdése, bár nem önkormányzati hatáskör számra nem kérdés írja a wintermont Zsolt, hogy Újpesten kitűnő helyen lenne, sajnos az MSZP-s előterjesztés csak budai helyszínekről szólt, nem is szavaztam meg. Igen, arról szólt, ugye nem a, a, nem a jelenlegi városvezetésnek az előterjesztése volt, hanem egy ilyen berepülő vagy hát, ő, ellenzéki Horváth Csaba által jegyzett anyag volt, amely, amely arra tett volna javaslatot, hogy akkor a, a fővárosi közgyűlés különítsen -e el egy összeget annak vizsgálatára, hogy hol a legalkalmasabb a, a, a helyszín, ami önmagában egyébként teljesen akceptálható lett volna, de maga az előterjesztésű szöveg egyértelműen arról beszélt, hogy csak és kizárólag budai helyszínekben, gondolkodna Horváth úr, ezért végül is én sem, és a közülés többsége sem támogatta ezt az előterjesztést. Nagyon szépen köszönöm, nem mondanám, hogy téma nélkül maradtunk, de 8 óra 57 perc van, átadom a hétköznapjainak, és folytatjuk a jövő héten. Köszönöm szépen, szép napot mindenkit! Viszont hallásra ennek Vintermontel Zsoltot hallották, Újpest polgármesterét. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta.